Efter rekordlånga debatter beslutar riksdagen i maj att avskaffa motboken den 1 oktober 1955. Då blir det alltså fritt för alla som har fyllt 21 år att köpa spritvaror. Beslutet fattas med överväldigande majoritet. Motpoken har gjort sin tjänst. Den tjänsten bör erkännas. Men tiden är mogen för rätt restriktionssystemets avlösning. Utskottsordföranden Rickard Sandler talar för en ny nykterhetspolitik. Beslutet innebär bland annat att måltidstvånget i samband med spritförtäring bibehålls, men maten behöver inte vara lagad. Riksdagen anslår också 7 miljoner kronor till nykterhetsbefrämjande åtgärder och till information.